«Купуй зараз, бо завтра не буде». З отими сумочками Софія вийшла на вулицю і наразилася на Максимів погляд. Він не схвалював покупок. Дорогою назад Софія наслухалася і співаного, і казаного. «Навіщо тобі стільки сумок? Що ти їх усі одразу носитимеш?» Але ж колір. Хто на це звертає увагу? От у моєї матері всього одна сумка, і вже двадцять років, і нічого їй вистачає. Але ж я викладач, а не домогосподарка, як твоя мати. Я щодня виходжу на люди. Мені вже зауважують, що так не пасує». А ти не звертай уваги. Кому ти хочеш сподобатися? Собі, Максиме. Собі. Я хочу відчувати себе зі смаком вбраною жінкою і ти вулицею впевнено, відчуваючи, що всі речі добре поєднуються, гармонуються між собою. От іще бабські вигадки. Кому це потрібно? Мені, Максиме, мені. Поглянь на Юльку. Щоразу в новій сукні. Одразу видно, що Василь піклується про неї. А ти? А ти мене не любиш. Якби Максим у цю хвилину сказав: "Та що ти вигадуєш, Софіє? Звичайно, люблю". Тему було б вичерпано, і, можливо, щось в їхньому житті склалося б інакше. Та він лише роздратовано пробурчав. «Яка різниця? Любиш, не любиш? Скільки років живемо?» – не питала. А тепер раптом розпочалися бабські штучки. «Максиме, що з тобою?» стурбувалася несподіваним розтратуванням чоловіка Софія. «Нічого, менеться!» – шепотіла на ухо Юлька. «Оближ його!» Максим вчепився у кермо і погнав машину, як на перегонах. «Знаєш, Юлько, ми з ним справді нічого про це не говорили. Про любов і таке інше...» От смішна. А хто ж про це щодня говорить? З'ясували один раз, як одружувалися, і досить. Кохання – почуття вічне. Юлька покривила душею. Василь щодня шепотів їй, як сильно кохає свою дівчинку. Її вушка, ніжки, пальчики – Інколи це навіть обтяжувало, набридало, але така, видно, його натура. Софія добре пам'ятала, що освідчень у любові у них не було взагалі. Ніхто нікому не присягався. Одружилися. Жили у добрі, злагоді, спокої. Слова злогу одне одному не казали. Хіба те псувало загальну ідею, що Максим практично ув'язнив Софію вдома, не дозволяючи виходити навіть на плітки до подруги. А репетиції, концерти, співи, гітара доводили його до шаленства. «Жінка повинна сидіти вдома», – невтомно повторював він. Поки Павлик був маленький, їй і самій не хотілося залишати його ні на хвилину. Але ж синок підріс, і виявилося, що й йому, і його мамі тісно в чотирьох стінах, навіть якщо замість вікна – телевізор. Софії здавалося, що життя, бурхливе, справжнє, обминає їхню оселю. Ноча речка острев.